Duela, bost urte, ujiaren uh, ogoi batez, etak bojoka ahmatu hauztentzuela zuen bake bideako anaiz funosaz, egunan. Egunon. Duela, bost urte beraz erabakia jakintzela, gauk egun, pentsatzen zen, bost urte berantago, hortan izanen ginela? Duela, bost urte eta erakundeak behia, emaiten duenean behin betikotz bere... Uh... Jartuera ahmatua ustearena, aieteren konferentziaren biara munean gira, nazioarteko adituek luzatutako bide hori baten ah, aintzinean, eta eh, egia ah, eta erakundeak lehen puntuari baiko horki zuten diola, eta perspektiba ikaragarria irekitzen dela Euskalegian. Bostukteren uh, buruana, ezin uh, daukatu, uh, eta erakundeak baik orkirantzun balin badio uh, bideohi hori uh, estatuen aldetik ez dela egon uh, inungo uh, gogorik uh, bideohortan sartzeko uh, gehiago erango ginuke ere dena egindutela uh, Bentsa arazteko bideori hori etzela Euskal Herriaren zilegi eta etzela betetzerik, orduan negoziazio eskema tradizional baten ikuspegitik ez da haintzinatu, bainan bakibideatik defendatzen duguna da bost urte hauetan bake prozesua edo komponbidea ulertzeko pausu ikaragarriak eman direla eta Uh, konpon bidea beste bat, alde batera uh, pentsatzeko ere uh, ekarri duela, hau da uh, negoziazio eskema tradizional bat baino gehiago, gizarte zibiletik eta bertako eragileekin, eraikin haideen, uh, Bake prozesu inklusibo bat bultzatu dela bost sortte hauetan. Haiiteko konferentzia aipatzen duzu, lehen puntua zen eta ahmak ustea, hori aste bat gabe egintzen, Bigarren puntua hor zen estatuen erantzuna ondoriotaz negoziatu beharzutera eh, etarekin hor eh, beti blokeo egoerangira. Ogekeematzen du gogoetatzera, etatzera, haiietan erabaki ziren ugatsak haitan finkatu zen bideologia, Eta, baduenez, hori uh, no etorkizunik eta hori no baliduen, azkenean? Aieteko deklarazioa metodo gisa uh, ulertu behar da, eta uh, zinez, uh, aipatzen ziren bost uh, puntu horiek, bat biru laubost ulektu behar ean... Uh, Eman behariko, errangu nuki, pauso, gatazka konpontzeko eman behariko prozesu eta pausoak baino ident, gehiago identifika, identifikatzera joan zen. Zerraiteko ere gaiten dutzen eta egia da lehen bi puntuak uh, direla negoziazio eskema tradizional baten martxan jartzeko uh, estatuak eta talde armatuaren arteko uh, mainaren osaketa, bainan haietek, Beste zerbait maingaineratzen du, eta maingaineratzen duena da, eh, main horren eh, osaketaz gaina eh, bertako eh, lugalde untan, bertako eragile politiko, instituzio eta gizarte zibilaren arteko eh, elkarrizketa eta dostasunen bultzadaren beharategia da, eh uh, gobo urte hauetan hori uh, lantzenari girela uh, eta nazioarteko beste esperientziak ikusita uh, negosiazio askima tradizional batean soilik egon diren uh, prozesuak saitasunak ukand dituzte gero uh, gauzapenean eh hau da akordioa emaiten denan eta gauzapenean Eta oartzen dira, obekien ibiltzen diren prozesuak direla, zinez, uh, prozesu parte hartzaileak nun uh, bertako instituzioek eta gizarte zibilak, zenta azkenean gako hor da, gauzak aintzinatzen zinatzen direne inean, uh, eri, Eriuntako biztanlei, uh, egokituko zaie horren uh, uh, uh, dauzapena uh, egun erokoan. Hortan oh. dela gakoa egiten duzu, behinan zenbat denbora egiten alda, beha jakinez ezker, abertzalean artian ere badirela zatiketak horriburuz denbora hori pasatia dela, somaitzuen dako, eta zenbat denbora? Me alda bea. Me bea egon behar, guk hori da erraiten duguna, a, problema da, bea erraiten direnen kasuan. guke erraiten duguna da, eta defenditzen duguna da. Iranik, ez, eh, ratazua, bai, ez giten egon, horren bea, Uh, gatazkaren konponbide euskal erriko ikuspegitik, beti holako katu izan ditugu momentuak, negoziazio momentuak, eta zain, zain, uh, balizko main honetan, uh, zer aterako zen, uh, ea hortik aterako zen, aterabidea, gukarraten dugu ikasdezagun gure iraganetik aietak ekartzen du hori main gainean, badugula denek gure hitza eta ekarpena egiteko, eta gukori definitzen dugu Estatuak ez dute ez ditzagun itsoin, eta eraiki dezagun eta eta gure adostasunak eraiki ditzagun, hau da hemen bizigarenek bakarrik baddakiigu zer den onargarria dena. Zer den armagabetze prozesu bat edo zerri erantzun behar dion armagabetze prozeua... Orrak, eta berdin preso eta iezlarien uh, itzulerarekin askatze hori eta etxeratze hori nola ulertzen dugu. Ulertu behar dugu, zenta biar denak hemen gira eta hemen dugu eraiki beharko elgarrekin nujalde hori. Beraz gok erraiten duguna da ez giten egon bea, eta gerota edukinak gehiago landu gure artean, gerota adostasun ahondiagoak eraiki eta gerota zailago izango ze biestatu hoei ez onartzea Hemen den uh, gogoa, hemen den geiengoa, eta, eta orduan bai ez gaitezen egon bea sargiten eta horiek osatzen ez ezuten maina, guk osatu de, dezagun hemen, gizarte zibilarekin, instituzioekin eta gaur egun. Uh, Erango errangonuke positiboki bake prozesu untan, eraginaiduten eragilei eta badira eta erakundeak behin baino gehiagotan adierazidu bere elkarrizketarako gogorri eta emengo gizarte eta instituzioekin eraikitzeko behar hori, berdin preso eta kolektiboekin. <hazurra> Dura, bost urte xusen, etak burroka ahmatua usten zuela jakinaraziz zuen, bake bideako anaizifun zurekin segitzen dugu, eta eta justuki ahmategi bat atsemana izan zen joan den astean, pikardian, zuak bake prozesoren aldeko eragileak, baduzue oi hartzunik eta zertan den momentuntan ze ispiritutan diren militanteak? Zertan ez, ez dugu harreman uh, zuzenik uh, eta erakundearekin, uh, duguna da irregularki uh, eta erakundeak uh, uh, publiko egiten dituen uh, agiriak eta hor uh, behin eta berrit zagertu duen prestutasuna uh, prozesu hori, uh, eh, argmagabetze prozesu hori bururaino eram, eramatearena modu uh, ordenatuan eta dostuan uh, behar. Uh, Ba, e, ostcream, euskal Herriko gizartearekin eta instituzioekin hortan guk ditugun elementuak hor dira eta gero nazioartetik eta ez dugu olako behirik eskoen artean. Mhm. Estatuen es aldetik e, polizia operazioak dira lehen esten ahmakabetzearen e, inguruan. Horrek behar behar galerapiskat provocantea da, behinan... E Ez tira horrek zerbait desblokatzen ala, azken ean eh, ahmagusiak atxemainte dituzte, eta polizia bidez bukatzen balimada eta ez zote ditu beste koropiloak azken ean eh, askatzen ala horrek. Ez eta eh, eh, ahmagabitzea eh, ahma prosesu bada. Eh, ahmak abetze batek eh, ez du soilik egan nahi ahmak eh, itzultzearena eta jangonuke eh, talde armatu baten eh, disoluzioa. Hori dena da eh, eh, etapen ondo tik eh, eltzen den esenatoki batetara, baina esenatoki oktara iristearekin eh, behar da ere goguetatu eh, eh, egia, zer da bideo horrek irekitzen dituen egia edo egiak, zer da militante horien geroa, bada hori dena pentsatzeko eta adosteko denak kelgarrekin. Eta ahma gabetze polizial batek ez dizu. ekar zen hori, ekar da frustrazio gehiago, uh, isiltasun gehiago, eta azkenean uh, uh, kompondu beajean saltzen duten bezala, uh, sortzen ditu, Uh, korapilo gehiago eta orduan noski uh, uh, erango nuke uh, uh, uh, bai, uh, azkenean ez konpontzeko bidea ez da egia armagabetze uh, polizial batek, askatuko dituenik uh, presoak hortan uh, ezapos ikusi dugu azken bost urte hauetan, nola eh, estatua eta justizia bera, azkenean erabili izan dituen eh, eta indako eh, pausoak eh, prozesuaren aldekoak justifikatzeko ez dela egingo hori gaiten dutzen eta ez da egia eh, polizialki desegiten eta Horren ondorioz, presoak askatuko dituztenik, ez da hortan, ez da sinezgarrit orduan hortan dugu erraiten, presa dugula, euskal eritik, eraikitzea, justuki uh, prozesuori hori, behin betirakoa izan dadin, eta burura ino joan dadin. Frustrazioak, enola eh, kudeatzen dira politikoki, barne frustrazioak, jakinez, uh, armaga betze polizialak badirela? Ba, ni ez naiz. Uh, Alaerdienartia, eh, non la vano, kudeatzen diren, ba ja uh, espazioak sortuz, eh, sai espazioak sortuz eta uh, eta espazio hietatik uh, irakurketa hamen komunak uh, sortuz eta gakoa hor da. Uh, Gugkin estendugu bakibidean uh, asteko ipar euskalerian, badela zinez, keska bat, uh, keska A bat, dibat ikustea bost urte hauetan uh, gobernu batek ukandituela uh, parada historikoak uh, uh, prozescho argamagabe ah, zeprozeschoari uh, bide emaiteko uh, ukandituela parada historikoak en uh, uh, egoeran eta etxeeratzen bidean uh, pausoak emaiteko eta um, eta hori bai, uh, zen hainitz hitz egiten da eta erakundeak egiten ez zituen uh, pausu etaz, baan da bost urte uh, hauen bilana egiten denean eta Ipa Euskal Herriko ikuspegitik, uh, Holanden gobernuak egin ez duen guztiak du sortu frustrazio handiena are gehiago egondako uh, deklarazioen gatik ere tubiga batek jaiten duenean badela prestutasun bat eta prestutasun hori ez dela inoiz ikusi eta erabilieria direla aitzaki politikoak hori uh, biderik esemaiteko uh, bai hor uh, hor uh, bekudeatzen da be bilduz eta eta ikusis eta, eta justuki eta berritz herripikakogatz emango nauzue ga orainan uh, emen uh, Jokatuz partida eta Chinechis bebai uh, egiteenezutena egin dezagun eta gainera guk neorbainu bekiago badakigu serden luralde honi doakion baki prozesu bat eta hori da planteamendua orduan gelditu gaitezen begiratzen gainera eta hemen badira instituzioak badagiri zertzi zibil bat aktiboa badira bakea egin nahi duten eragila ba goazen goazen eraikitzera main berri hori Kostion errandu eh, zu, eh, momentuz, hasteko bake prozesu hau ez dela, dela prozesu negoziatu bat, baina eh, jendarte zibilak ere maiten duen eh, zera bat, e, prozesu bat, justuki bake haren aldeko foro sozialak, ageraldi bat eginen du larun batean, egituratzen dela, e, jakinarazteko, zer karrikodurrek, zer aldatzen du? Be, karrikodu uh, iraunkorki... garriek, uh, Gizartesi bilean aktibo izan nahi duten eragile eta no, norbanakoak egongo direla goetatzen eta ekarpenak egiten... Ba, kebidea mugimendu zibila osatu badaipare euskal herrian, egiada ego euskal herrian ez dela lortu uh, behar den bezala bostorte hauetan egon kortzen uh, gizarte zibilaren uh, ekarpena. Eta orduan uh, egia da azken uh, Gernikako Foro Sozialetik, egin da lan oso bat, uh, lan isila errangu nuke, eh, elkarrizketa gune bat sortu eta nuna dos ginen Uh, hemen konferentziak baino gehiago, behar da aktibo bat, eta aktibo hori gizarte zibila izan da dila, aktibo uh, proposamen uh, ikuspegitik, atera bide ikuspegitik, eta uh, hala, beti ere uh, instituzioekin, aktibo diren eragileekin, uh, bide uh, ez bat, eta adostasun bat uh, lortzeko uh, geruan, beraz Hori da, ogoitabiko uh, uh, iragarpena, hor uh, uh, zazpil uraldeetan badoala egituratzera gizarte zibil horita eta joango dela uh, ahalik eta jende gehien uh, biltzen. Mm -hmm. Bost tukten uh, bilana egitean eta horrekin bukatuko dugu laisteja haneiz uh, funosaz, um, Aipatu ditugu Aieteko konferentziako puntu batzu, bat eta rena bestea estatuena. Badira beste gai batzu, adibidez biktimen onak pena, jendak tearena adiskidan aldetik. Ere, hor urratz baiko jak eman direla jaiten alda bostu gtez, hor gaitzen amendua izan da? Bai, baiko jak eman dira, badira gerota espidientzia gehiago, jada ego osko alehian etxe batzuk lan politar amaiten ari direla gero hor gere gauzak ez dira behar ba behar den bezala aintzinatzen zenta egun prozeschuan dugun beste problema bat da oraindik eh, eh, hangunuke kontakizunaren leian ginela girela eh, oraindik egun nok duen arrazuinaren bila eh, gabiltzala eta eta are gehiago eh, Bakkamenak eskatzen edo doluak eskatzen guk beti definitu duguna da bakibideatik hori ez zela bidea, ezin da prozesu bat eh, eraiki eh, baldinttzez betetako eh, prozesu bat eta gainera, zinez eh, alde baten eh, eh, galtzea aierazi nahi den eh, eh, batean, Baina nala ere badira, hain eta egia da torturaren ikuspegitik uh, inoiz ez dugu kan olako, jangonuke, uh, uh, uh, onarpen bat uh, egia, bat gata zka honetan torturatu da, uh, torturatu da Madri lehen, torturatu da Euskal guretzat dira, ere elementu batzu importantak eraikitzeko, baina bada oraindik uh, bide, bide egiteko hortan, eta bide hori uh, denean uh, kontakizunen, uh, errespetuan eta ez uh, lehen. Bost dutte eta badalan, anaiz funosaz, milesker gurekin izanik uh, goizuntan, eta besta libatarte? Milesker zuai.